S Aleksandrom Bedevom, arhitektom i članom Upravnog odbora Društva Arhitekata Novog Sada ili Dansa i višegodišnjim saradnikom na projektu Lokalne politike urbana samoprava Grupe za konceptualnu politiku i centra Kuda.org razgovarali smo o tom strukovnom održenju osnovno davne 1960. godine koje je od početka imalo status sa obeležima poluzvanične državne strukture i bilo je relevantan partner grada u raspisivanju arhitektonsko-urbanističkih konkursa i partner građana, ako tako možemo reći, u brizi za kulturu planiranja, razvoja i očuvanja javnih prostora u gradu. Međutim, transicijom društva, odnosno promenom društvenog sistema, ovo strukovno udruženje menja svoj pravni položaj i 2011. godine transformiše se u status udruženja građana u kome je DANS definisan kao nestranačka, nevladina i neprofitna strukovna organizacija dobrovoljno udruženih članova Čime je inicijalno važno mesto i društva arhitekata na zbivanje u gradu koja se tiču struke značajno smanjeno. Sa našim sagovornikom razgovarali smo o tome šta bi udruženje arhitekata moglo značiti u današnjem društvu. Govorili smo i o snalaženju struke i udruženja u novim okolnostima i njihom traganju za oblicima aktivnosti koje bi bile primjerene tim društvenim promenama, ali i o značaju angažovanja na principima samorganizovanja, udruživanja i saradnje sa drugim organizacijama u drženjama građana u sferi kulture na uspostavljenu uslova za artikulaciju partikularnih i zajedničkih vrednosti i interesa i za njihovu realizaciju. Razgov su vodili Zoran Pantelić i Ozren Lazić. Aleksander Beda sada i aktuelni u da kažem no novoj strukturi društva uh, arhitekata Novog Sada, ali sa nama takođe već višegodišni saradnik i u projektu onedilinerija, ali i ranije u istraživanjima koji se vezuju za za prostorne kapacitete, odnosno za onaj atlas u, u Novom Sadu. Aleksandar ne radi u, u, tako primarno kroz jedan, samo kao projekat, ali možemo da, da, da to bude isto jedna prvo bitna stvar da se provuče kad pričamo o strukturi ljudi koji učestvuju u takvim akcijama i, i projektima e, ka, kako bi objasnili zapravo strukturu, odnosno e, strukovnu ulogu u, takvim, u takvim, takvim akcijama. Znači, gde je uloga neko ko dolazi iz akademske svere ili kao neko ko dolazi kao konkretno arhitekta koji direktno, kao profesionalno je involviran u polje urbanizma, politike izgradnje i tako dalje. Možda bi sad bilo interesantnije da pričamo o ovoj akt, ovoj iteraciji moje ispred danse, a u tu priču smo krenuli iz, reku bih, drugačijih nekih motiva. Nama je falila tradicija. Tradicija naše discipline, struke. Šta mislim po, po time? Mi smo bili u situaciji da kao disciplina na lokalu ne možemo da se samo prepoznamo šta je arhitektura išo u opškom smislu da mi postojimo kao arhitekti smo toliko bili podeljeni među sobom po drugim osnovama no na osnovu toga primer ko je ko je gde radio to je bila mnogo bitnija ono, mnogo bitniju značitelj za za nekog u, umesto toga uh, dali smo mi kolegi ili ili, ili nismo. Recimo, vrlo, vrlo teško je bilo pričati, na, održati neku diskusiju između kolege koje rade u, u privatnoj firmi, u, u, u, u javnom sektoru koji je nezaposlen, koji je student, tu su postale ozbiljne, čak i dis diskvalifikacije međusobne e, od strane jednih prema, prema drugima i duštvar i tekada se tu zapravo pokazalo kao nešto oko čega se vredi zajednički, angažovati kako bi se to mesto samo prepoznavanja i samo susretanja uopšte stvorilo, što bi ono i trebalo da bude da, po, po definiciji sa to mesto gde ćemo zapravo mi svi toliko različiti po svojim ajde možemo reći klasnim osnovama to mesto gde onda ipak možemo doći i susretiti se i voditi to mesto i razgovarati na nekoj ravno, ravnopravnijoj E, osnovi. Tome su u ostalom i služila strukovna udruženja manje ili više ranije u, u doboj Jugoslavije, kad su te razlike zapravo bila mnogo manje, a sada kad su te razlike povećane, mislim da zbog toga još više postoji potreba za bilo kakve meste ima, modelima, e, gde će ljudi moći da se izvuku i prosto ohrabre, mislim da je ovoj i to bilo, bio, bio faktor da ljudi umotar polja u kojima su radili nisu imali hrabrosti da m, propituju neke stvari jer proste nisu u poziciji da, da, da to rade recimo na, na svojim javnim mestima e, sa druge strane Da, posebno, posebno ne na, na akademiji, posebno ne na, na našoj školi koja je rođena u, u postmodernizmu iz kojeg apsolutno ništa nismo mogli da izvučemo, šta bi smo bili sigurni. Da kažem kao, evo, da, da stavim ruku u vatru, evo, ovo ovaj je arhitektura. Prosto, ta, takva smo. A, to smo nasledili e, i, i to smo morali iz, iz, iz početka da... da da, da redefinišamo i kad smo zasločili sa tim stvarima, da shvatili smo da, eto, društvo arhitekata Novog Sada, strukovno udruženje je nešto što je nekad bilo moždačak i neka struktura tradicionalna, to je osnovano 1960. godine. Već nekoliko generacija arhitekata je prošlo kroz to koje su iza sebe ostavili traga, velika odgovornost iznači na, na svakoj novog generaciji koja dođe u tome da se angažuje. Međutim, ta je jedna nekada bitna zvanična, poluzvanična struktura, zapravo s jedne strane jeste nezavisno strukovno udruženje, ali sa druge strane je poslala neka tradicija da je država tom strukovnom udruženju ipak e, davala neke zvanične paradržavne udruženje ulogi funkcije, što ima ima, ima smisla, na primer, prospisivanje arhitektonskih konkursa, da je onda društvo arhitekata medijator između sad, i različitih aktera u cijelom tom procesu. Međutim, to je sve uh, dosta, dosta oslabilo od, zbog promjena sistema, tranzicije i, i svega toga. I u tom procesu društvo arhitekata je o uh, da, izgubilo dosta od te ne, nekadašnje moći, moći utice na na, na, deš, na dešavanje u gradu a i to je takođe upoč, upočivalo na to da je vreme opet i za to neko sam refleksiju šta bi se od društva arhitekata u takvoj situaciji moglo značiti u današnjem društvu i koje bi to aktivnosti bile primjerene današnjem društvu jedna od tih aktivnosti upravo tak kao što sam pričao da da je ono potrebno nama samima prvo prvo pre pre svega da se s, s, samo prepoznamo i pričamo o stvarima koje koje tište struku i, i disciplinu međutim pre godinu dve m, smo bili smo zapravo prepoznali da to društvoritet ažita kakoako smo tada imali uh, e bilo blokirano Zato što je predsednik bio iz vladajuće strukture i e, na neki način je društvo arhitekata postrojio prema tom vladajućem modelu. Što u teoriji možda bi i moglo da funkcioniše, možda bi bilo da upravo to potrebno da se spasi, sad, da ta marginalna struštva arhitekata, da sad neko koji je istručan i ima utica i na vlasti i u strukturama u gradu, da sad on povuče istruko, ajde, sad konačno nešto možemo da uradimo, ali ne, naravno to, to se nije desilo, čak potpuno suprotna aktivnosti su od, odumrala i, i, i blokirala se i onda na redovnim izborima pošto tako funkcioniče struku u odruženju svaki dve godine su redovni izbori članstvo se međusobno bira po nekim listama e, sada masa nas rastuća, masa nas koji smo razgovarali tim problemima tim potrebama smo odlučili da se da probamo da izađemo na te izbore da se kandidujemo zapro odlučili da da preuzmemo odgovornost da uđemo u otvorenim konflikts s s s tom strukturom što nije ni nije, da, nije, nije bilo lako doneti i i bilo je čak i posledic po, po nas privatno ali ali nije bilo nije bilo fatalno i mislim da je bilo vredno ovaj, angažovati se oko toga jer smo dobili zapravo većinsku podršku ostatka članstva i u takvim konostima radimo pa evo, već, već, već godinu i po dana sa osjećanjem da smo i dalje na nekoj nuli u smislu da mm, toliko aktivnosti treba toliko problema ima i među nam samima i, i, i u gradu da će tek uslediti neki period gde, gde ćemo mi moći da konstitušemo mm -hmm. neke institucije naše ko, unutrašnje koje su potrebne, koje bi bile stabilnije trajnije mm -hmm. od bavljenja našim statusom do problemu u gradu, do arhitektonskih konkursa, do kulturnih programa dosta, dosta toga ima da zaraditi zapravo upravo uključuješ tu vrlo bitnu komponentu da se aktivizmom možeš baviti u, u mnogo kompleksnim strukturama, ne samo u, u poziciji, da kažem, stanovanja. Kreatan komentar na taj aktivizam, mislim da godine, 2017, sad već imamo ja no, novi problema, to je da, da aktivizam doživlja neku inflaciju, mislim, sa, sam taj pojam, uh -huh. sve širom krugu ljudi, to zvuči kao, sad, kao profesija, što je potpuno pogrešno. I zbog toga mislim da treba insistirati na tome da neko ko radi na svom najklasičnijem radnom mestu, ako ustane da se bori za svojom lupom radnička prava i to je aktivizam, a ne neko ko izađe u NGO sektor, napiše projekat, i dešava se ta gadna kulturalizacija svega toga a treba, mislim, vratiti ovde na, na, na tu priču što je... Možda ne treba više aktivizam kao pojam, pojam nego tu praksu da, da proširimo. Da, da, slažem se. Zapravo, hteo sam, zato sam inicijalno i rekao, zapravo, da primer kroz ono što smo mi radili na detaljnari i na koji način smo mi strukturirali nešto što se zove projektni projektni rad, pa sam hteo zapravo da, da prosto i to razmonim između nas i da, i da pokušamo da, da raširimo malo širu skalu na koje sve modele se ljudi uključuju, koji su to inicijalni, da kažem koraci, koju određenu grupu ljudi uključaju u jednu vrstu, da kažem, borbe, a da to ne mora da bude uvek samo projektno bazirano, već to mogli da budu i neki drugi okvir. Za konkretno u projektu lokalne politike na detilinariji da postalo je u početku neka potreba za i arhitektonskom ovaj, stranom priče i intervencijom, Uh, I tu smo mi pojedinačno u početku ovaj, uletali da, da prinesemo i u pisanju za, za bileteno nekim konkretnim problem, problema, pre svega obnove starih stambenih uh, zgrada, a sada bi to mogli proširiti na organizovaniji rade da, da se društvo arhitekat bavi, bavi time, na primer... Uh, Što se tiče skeniranja i digitalizacije je jedna od idejeve je da skeniramo što više orijinalnih projekata tih blokovskih zgrada koja su često tipske što dodatno onda olakšava posao zainteresovnim građavima koji često ako hoće da interveniču nešto u svoje zgrađe da se raspitaju za svoje prava u gradu koja se tiče svoje zgrade ne mogu lako da dođu do do, do projekata bez kojih ne mogu dalje da, da nastave priču pošto ne, evo obično ako vam treba projekat vaše zgrade idete u gradsku kuću u tehnički arhiv skupštine grada pa tamo tražate, međutim ovi nema nikakav katalog tamo rade uh, dva čoveka koji u glavi znaju negde gde bi na policiji moglo biti uh, ta i ta adresa. Pritom smo imali jednu istraživačecu koja je kao agent jednom ušla sa njima u taj njihov podrum gradske kuće i slikala kako izgleda te arhive. To tu su projekti na podu pobecani zajedno sa opušcima cigareta. U, u, u takom stanju je naše arhitektansko nasledđe i nasledđe projekata u, u Novom Sadu, tako da, eto, možda neki organizovaniji napar da se jedan od tih partikulanih problema rešili bi mogao biti u budućnosti del de ovog, ovog projekta. Ali kad Eto sad, i kad bismo organizovanije pristupili tom problemu, mi smo se svočili sa, sa tim da mi zapravo vrlo malo znamo, o, ne, ne omoj iskustvo sa obnovom, uopšte ovakvog ovog građanskog fonda. Sad, mi mi partikularno možda nekad uletimo sa, sa nekim rešenjima, ali kako se ceo projekat Lokalna politika u Urmesovom upravo bavio recimo softverskim delom tog problema, a to je kako se organizovati, kako, da li skupština stinara uopšte mogu više sve samo mobilisati da ništa reše u svojoj zgradi kad znamo da koliko koštuju takve ovaj, intervencije u situaciji privatnog vlasništva koja to sve onemogućuje. E, isto takva problematika postoji sa tehničke strane gde minejamo iskustvo... Uh, sistemskih rešenja za obnovu građanskog fonda, posebno iz perioda prefabrikacije. Znači, govorimo o građanskih industrijama koja više ne postoje ovde decenijama. Gubi se, gubi se znanje o tome kako su izgrađene te zgrade. Tako da mene interesuje taj uh, korpus uh, priče koji se tiče ja bih to nazvao projekta. Jer to je projekat kao neki onaj uh, projekat kao mobilizacija nekoliko sfera znanja kako bi se jedan problem rešio. Zna, znanje o projektu, o projektima mi isto tako gubimo gubitkom svih ovih priče, priče i procesa i bit ćemo u situaciju uskoro da a, za deset, dvadeset godina, kada više ne budu živi protagonisti, a, Arhitekti iz, iz tog jugoslovenskog perioda da ću mi morati neke, u, u ovoj priči, da upošljamo i neke arheološke metode, da mi sad tumačimo u nazov iz, iz, iz materijalih tragova, iz preživelih projekata sa, sa poda, podruma, ar, arhiva. Pitanje je vezano za učešće danas na javnoj raspravi povodom povodom plana za knejsko. Knejsko čeka od kako ste se spremali i kako uopšte vaše viđenje uopšte učešća danas na ovakoj stvari u ovom novom baš mu novom sestru, novog gruhova tako kaže. Javni uvidi za urbanističke planove su nešto u čemu bi Svi mi, i, i građani, i udruženja, i ostalim, a, morali mnogo više i aktivni da učestvujemo, jer imamo za to priliku. Mislim, to je javna rabota koju i, i dalje vrlo, vrlo malo praktikojamo svoje, svoje prava da učestvujemo u, u javnim uvidima i raspravama koje se tiču u urbanistickih planova i zato mi je vrlo drago da je ovaj konkretan primer, kineski četvrti, Mobilisao konačno širi krugu ljudi koji se interesuju za, za planove, za, za grad, za prostor. I drago mi je da je danas obikrila tu neku ulogu. A uloga je bila ta uh, mobilizatorsko-katalizatorska. U suštini ponudili smo mesto susreta svima koji su bili zainteresovani uh, za, za, za taj problem. Učestvovali smo i, i kao, da kažem, stručna podrška cele toj priči, da se sad sve, sve stvari koje se čuju, sve razmišljenja, ko, koje, koje se čuju o kineskoj četvršet i da se ona artikulišu na uh, neki stručni jezik kojim se komunicira onda prema toj gradskoj upravi za urbanizam, koja razmatra te, te primetbe. Uh, a konkretno mi smo organizovali sad krug razgovore i susretanja u prostorijama dansa za sve koji su bili zainteresovani oko promjena, promjene plana za, za kinesku četvrti. To su uglavnom bila druga upraženja iz kulture koje već kroz svoje aktivnosti godinama prate dešavanja, e, prate situaciju u kineskoj četvrti i nekih tamo konkretnih prostora e uh, imali smo tu kolege arhitekte koji su bili i privatno zajati razmišljaju za to građana koji su bili dizajn i i korisnici prostora koji su možda naj za, za, za taj problem nisam bio siguran u početku da li ćemo moći da dođemo do nekih zanimljivih zaključak uh, i primjedbi na plan za koji mi smo mogli uh, izaći ali mi drago da smo zapravo uspeli kraju da artikulišemo nekakav zajednički stav povodom tih izmena koji su onda svima osobno iz, iz, ispotpisivali, imali smo na kraju, mislim, oko 80 potpisu iza tih naših na primitbi, koje su se generalno odnosile na, na to da je koncepcija cijela pogrešno uh, po, postavljena, a koncepcija je da se zaobjđe uticaj, svih zainteresovan, I, i, i građana, i struke uh, uh, na utjecaj na samo oblikovanje prostora sa jedne strane i utjecaj na programiranje prostora sa drugih strane. Naravno, nas kao dan se je interesovalo to zašto nema jama konkursa za, zašto nema arhitektonskog konkursa za uh, rekonstrukciju kineski četvrti. Uh, znači, konkursa koji, koji bi se planom predviđao da se, da je obavezno da se da se sprovede i onda potom zašto su pojedinačno tamo uh, neki objekti koje smatramo da su vrednosti zašto su planom predviđeo za rušenje uh, pa da primetbi koje se tiču onda konkretnih nekih programa koji su odvijati u, u tim objektima koji su s nama i i drugim učinili onako potpuno proizvodno naback za ne više radine nekog marketinga kako mi se uh, sa cela priča lepše upakovala pred pred pre nego da se neku što što su te ideje uneseno u plan zaista ima smisla je nisu prizvolili sa niskog dubok razmišljanja o tome šta šta treba uopšte da bude gimnaska četvrtica nego uh, je postala jedan određeni arogantni ton u tekstu plana koji se pozivao na nekakve koncepte kao što su kreativne industrije, kreativni rad, kreativno ovo, ono, bez osjećanja obaveza da se objasni a šta je to u stvari i bez uh, ikakvog uh, odnosa prema već dobro razrađenoj postaći kritici uopšte koncept uh, kreativnih industrije, kreativnih četvrti. Te kritike u svijetu su toliko već razrađene i jake da su praktično dekonstruisile potpuno tu ideju koja ne funkcionova ništa, ne drži vode, samo stvara dodatne probleme. Uh, Grazicu na to nije ovaj, obazirao. E sad, zbog svega toga, uh, mislim da je značeno što smo mi zajednički izašli sa tim primenbama, učestvali na, na javnoj raspravi, to izneli, iako se oni formalno, apsolutno su uh, ono, obazirali na to što smo imali da kažemo, oni su saslušali, odradili svoje, otišli i osvojili uh, plan. Da li dan se strategijama? Da bi dan mogao više da, da, kako kažem, da bude, da kažem, da se uzme kao faktor donošenja, jedan od bitnijih faktora, okolikom donošenja odluka, možda ne u smislu ovaj, nužno da se sve, naravno, kako kažem, da se u potpunosti upreuzmu svi vaši, ovaj, svi, svi vaše predlozi, ali na osnovu ovog iskustva vezanog za javnu raspravu za Kinovsku četvrt, jasno je da ne postoji nikakva Na, namera. Na ovaj upravo za upravnizam. Za upravnizam da očigledno trenutno nema nikakve volje za, za nekim pregovorima, za nekim dijalogom. Pa sad hmm. u kontekstu tome da li Dan se razmišlja o tim nekim strategijama gde bi, kako je rekao, gde bi dodatno animirao upravu. Da, sa jedna strana tu opšta priču bismo i dalje praktikovali, a da se u ovakvim nekim situacijama svejedno učestvuje i u tim formalnim kanalima, makoliko oni nemali praksi smisla kao što vidimo, jer oni su u poziciji da to sve ignorišu, da odrade svoje, če to je toliko e, strašno, e, zapravo da je cilj kušća naša parlamentarna demokratija. A konkretno što se tiče slučaja Kirijanskih četvrti, situacija i dalje i po usvanju plana pruža mogućnosti za Angažovanje, jer i taj plan i dalje ima gomilu rupa, nedefinisnost i majkavost i prostora za, za tek nekakva dalja uh, definisanja gomilu ključni, ključnih, ključnih stvari koje će se dešavati u tom prostoru. Uh, tako da da mislim da će tu definitivno još biti prostora za nekakve konkretna angažovanje, kako za dance, tako i za, za druge, za i za građane, i za, za korisnike prostora, i za same zakonci. A da li, bi, da, li da delujete na taj način da se ne čeka jamna rasprava, koja smo recimo, često pričali tome da se radi o, o proformi, već su stvari odlučene ali pro forma se mora ispoštovati ok, to je isto jedno mesto javno koje se može i tekako iskoristiti u tom smislu da se da razmišljali o tome da se ne čeka možda jedan rasprave već da po nekom pitanju koje dan smatra bitnim i važnim da preduhiti, da li jednu ja raspravu da preduhiti mogućno da kao kažem, da kontaktira upravu i da po nekom pitanju kao kažem iznese svoje stave, tako da, i da ovo što je smatrate tako nešto je potrebno, neophodno i nešto u tom smislu. To bi bilo najbolje, zapravo, da se na vreme uđe u proces planiranja, iako u formalno sada sad ne postoji mogućnost, za neka utabana mogućnost za, za tako nešto, ali sve jedno mislim da, da možemo krenuti i sa takvim nekim praksama, zapravo da izmišljamo o takve prakse da gde na, na početku već biti uključeni u proces, makar i mi sami izmislili taj proces i praktikovali da na tako na način, na, na tako dobar način do tačke gde je više ta uprava i te grade ne bi mogli da, da nas ignorišu. Možda je to e, rešenje, ali eto, to je onda zadatak veliki za, za nas da, da smislimo ta, takav neki e, proces razmišljanja eo obskrivanja po o prostoru, po prostoj ukom živu. Kako je trenutna situacija u dansu? U smislu kapaciteta, s obzirom na ono što je na ulumu, to je ta neko ažurirani pristup. Mi smo pristup to mi smo u, u gornju uh koji ste čuo samog programa. Tako da mi sada malte na svakog meseca imamo neko veće dašavanje, da li su to izložbe, radionice, a pored toga imamo svoja redovna uh, redovne aktivnosti, javnosti viljive koje su, recimo, izdavanje časopisa, danse, ali uh, i dalje nas, mislim čekaju neke još, još veće stvari koje bi od dansa mogli stvoriti mešto su srednje samo za struku, ali i za, za širu javnost, po pitanjima za koje vidimo da je adekvatno da se, da dans postavi to mešto su srednje. Dorošto se tiče toksa nekog organizacijalnog momenta, organizacijalne strukture. Dakle, pa što je uglom poznato je da su reprezitivne udruženja, reprezentirne udruženja koje mm. služe svojim članovima, A predpostavljam, da, sude se da, da promenilo što članovi mogu da urede za udruženje u tom smislu, tog proaktivnog organizacijalnog kapaciteta što da. članovi rade za udruženje, a ne obrenut. Mi smo razdefinisani tom formom, da, da to nekog teleagiranom demokratijom, da su mi izagrani u umutu udruženja svoje funkcije i ulogi, da se tima bavimo, ali pokušamo da prevazitemo to prosto angažovanjem širik kruga i članstva i nečlanstva tu, pre svega mislim na, na studente koji nam baš dosta, dosta znače u, uh. Uh, u radu, a za ozart, studentcima arhitekture znače da već uh, u, u tom periodu uh, budu direktno uključeni u tokove na lokalnoj sceni koje se tiču njihove struke, jer je tam dobijaju prave uvide u situaciji kojih čeka nakon završetka fakulteta. Tako da od angažmana, studenski sektor za, za sada nam je u, u najvećoj ekspanziji, reko mi Šta bi bilo iz pozicije dan sa trenutno najveći problem u smislu urbanizma u novom sadu trenutno. U e, 2017. godina ne ulazi možda u se seo trenutno. Pričali smo o kineskoj četvrti, sad ima i ovaj, vidim da ovaj park preko puta kasarne. ne. Anče gledali se, se pripojiti ovom, napraviti još veću pumu, bezinsku. Na makro planu m, mislim da najveći problem što ne postoji koncept grada, ideja šta bi ovaj grad trebalo da bude. Mi se i ko preuzeo odgovornosti da poradi na na tom problemu. Od političara najmani možemo to uh očekivati da da post, da postavi to na pitanje. Tako da uh, počevši od tog velikog problema šta ovaj grad što on treba da bude, onda dolazimo i te pojedinačno konkretne biznisne situacije uh, kada gasimo požar uh, na nekim mestima ko, za koje smo mislili da ne mogu ni, ni, ni da gore, da kažem tako, tako, tako da, na primjer, kako je moguće da grad prode park, u to smisli, da juče da, da se ne može desati, evo sad vidimo u vestima plan da se parkići preko puta kaserno futoško prode. E, tako da mislim da će tako situacija biti sve više više e, Zbog, zbog tog osnovnog odsutstva orijentacije šta je grad, šta je javno dobro, čemu javni prostor uopšto treba da služi. Mm. I jedno je da se bavimo sa tim malim polijedničnim krizenim situacijama, ali onda ne bismo, mo, ne bismo smeli da se postavimo ni tu makro priču koja bojim se političko pre svega u smislu da Svi trebaju baviti politički kao angažovan građani, a, a ne da je to nekim domen samostrukovnog e, razmišljanja, jer, jer, jer on to nije. Udruženje arhitekata Novog Sada i arhitektom struci uopšte svakako pripadu odgovarajuće društveno mesto i uloga, ali se za to mesto i za tu ulogu Udruženje mora izboriti, jer to mesto i ta uloga nisu vezani isključivo za procese arhitektonskog i prostornog planiranja, nego i za politička i društvena pitanja koja se nalaze u osnovi tih procesa, a danas se najčešće manifestuju kroz borbu za privatne javne interese u našem društvu. A čini se da je prostor privatnih i javnih interesa kao konflikt interesa, svojevremeno i politički konflikt, i poprište borbe samorganizovanih i udruženih građana u oblasti stanovanja, stvaralaštva i kulture. Serio 10 radio emisija Stanar posvećena je načinjem organizovanja građana u okviru projekta lokalne politike i urbana samuprava i proširana estetska edukacija i ugrostila brojne sagovorniki i saradniki iz polja građanskog aktivizma i autonomnog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način, emisije problematizuju samorganizovanje ljudi koje se odvije na distanci prema postojećim organizacionim i institucionalnim odelima i otvaraju prostor za invenciju novih načina proizvodnje sadržaja koji odgovaraju njihovim autentičnim potrebama. Da, treba da se čuje glas Tanara i treba da čujemo jedni druge i zbog toga se i okupljamo oko naših aktivnosti i razmenjujemo naše iskustva, ideje Pokušavam da artikulišemo i da rešavamo brojne probleme u oblasti stanovanja. Dragi slušalci, stanari, komšije, ukoliko želite da se sretnemo i da podelite svoje iskustva ili probleme stanovanja, pozovite nas ili dođite svakog petka u prostorije centra za nove medije Kuda.org u Braće Mogin 2, gde se okupljamo između 16 i 18 časova. Naš kontakt telefon 021 512 227. Sa našim aktivnostima se možete upoznati preko web stranice http://talinara.org.